így. Úgyhogy ezeket folytassuk, ezeket a pontokat a mai nappal, mert a jövő alkalomtól egy kicsit kibővített beszélgetést fogunk folytatni. Ismét meghívunk néhány neked régi tanítványokat ne kollégát, kollégákat, akik ö, ö, hát újabb témákkal fogják bővíteni a beszélgetést. És aztán újra meg újra áttekintjük. Tudni a téma olyan időben is, és térben is vissza visszatérünk, kicsit más hangfekvésben, más színben ugyan ugyanazokra a témákra is, és mégis de remélem sikerül olykor-olykor valami újat is mondanunk, hozzá tennünk. Tehát a mai alkalommal akkor folytatjuk ezeket az úgynevezett dihotómiákat, ellentétes egységpárokat, amelyek hol ellentétben állnak, hol némileg kiegészítik egymást. Én ha jól emlékszem a múlt alkalommal, a most idegen szóval mondom, a kooperáció és a kompetíció témája került elő, vagyis az, hogy az együttműködés és a vetélkedés, hogy magyarul fejezzük ki magunkat szépen, hogy vajon, hogy áll ez, és én hozzátehetném tehetném nem csak az urbanisztika város témájában, hanem, hanem, hát hogy úgy mondjam, az országban, az egymás közötti együttműködésekben, hogy milyen mértékben sikerül kooperálnunk, együttműködnünk ismerőseinkkel, barátainkkal, és ha tegyem hozzá, még néha ellenfeleinkkel is, vagy kevésbé sikerül ez, én azt hiszem, hogy említettem, de visszatérnék talán még egyszer erre, hogy a Pax Románának volt éppen ebben a témában, most már nem is tudom pontosan, talán egy, egy vagy másfél évvel ezelőtt a Kossuth Klubban egy konferenciasorozat, a három konferencia, ahol a legtöbb előadó szinte egybehangzóan állapította meg, hogy nálunk Magyarországon, úgy tűnik, hogy a vetélkedő attitűd, vagy hogyha nagyon kicsit pejoratívan fogalmaznék, akkor a, egy kicsit az irigykedés, féltékenység és még sok minden ehhez hasonló tulajdonságú. <coughs> bocsánom. Erőteljesebben dominál, mint akárcsak a szomszédországokban is. Ö, szemben a, az együttműködéssel hiszen erre sajnos elég sok történeti példa is van, hogy kritikus helyzetekben Magyarország nem éppen ezek miatt az allőrök és a miatt bukott el szemben például akár Romániának ez a történeti példa, de más szomszédországoknak is a krízisekben való komoly együttműködésével, ahol az ellenfelek is együttműködnek. Én nem tudom talán nem tudom mennyire jogos a történeti tudásom még, de amikor ezen gondolkodtam, az járt az eszemben, hogy tulajdonképpen ez a, ez a vetélkedő attitűd ez visszanyúlik sok száz évvel ezelőttre is. Hát, ahogy még a történelemből tanultam, a Mohácsi vészt is többek közt az okozta, hogy Szapolyai János 40 ezer főnyi hadseregével ott állt. És nem vetette nem messze, És nem vetette Igen. be, és hagyta, hogy a hogy Magyarország gyakorlatilag a törökkel szemben elbukjon. Na jó, hát ez csak egy régi történeti példa, történészek sokkal jobban tudnának erre példákat mondani, és talán nem is biztos mindig, és mindenkor érvényesült. Jó lenne, nem akarok a mai politikai helyzetre kitérni, hogyha sikerülne túllépni ezeken a... túl sokszor tapasztaljuk ezt. Igen. Na de visszatérve tulajdonképpen az urbanisztika, ám legyen szűkebb mégis meglehetősen bőséges és tág területére Nagyon sokszor jár az eszembe, hogy például egy-egy község nem egyszer ugye vetélkedik, irigykedik, hogy a másik még kap központi támogatást. És mennyivel jobb lenne, hogy akár infrastruktúrális beruházások tekintetében, akár sok minden másban községek vagy községcsoportok, úgynevezett kis tájak. erőteljesebben tudnának együttműködni. És ez ne csak központilag legyen elrendelve, ami, ami azt hiszem úgysem hatásos, hanem az emberek lelkében, szívében ez az együttműködési készség, képesség spontán módon is erőteljesebben alakulnak ki. De még mindig visszatérve a, erre a ellentétpárra, hogy úgy mondjam, én azt hiszem, hogy a, a vetélkedésnek ugyanúgy megvan a jogosultsága, mint, a, mint az együttműködésnek. Hát a gyerekek iskolában jogosan vetélkednek, Ugye, kinek van jobb bizonyítvány, aki tud jobban felelni, és így tovább. Mind a kettőnek megvan a emberi társadalomban a jogosultsága. Sőt, nem tudom, talán ezt nem lítettük -e még a múlt alkalommal, a, a kooperációnak is vannak vagy lehetnek negatív hatásai, például, hogy a nagy multilaterális cégek egy-egy ár, különféle áruik tekintetében kartelt kötnek, hogy, hogy magasan tudják tartani az ágyakat. Ez, ez, az ágakat. Az Á, árakat, de Igen, igen mert igen. egy szegény embert ág is húzza. Szegény embert de. ág is húzza, igen. Van ilyen elszólás. Igen, Persze, ez renként, egy a rajdalás. Igen. igen, igen. Úgyhogy valakiben esetenként kell megvizsgálnunk, és, és rájönnünk arra, hogy egy adott szituációban, adott helyzetben melyik, melyik a célszerű. És ez nem csak kiskösségeket említettem, hát tulajdonképpen témák, nagyvárosi dilemmák. Hát ugyanakkor Budapest is egyfelől együttműködik, Bécsel, Prágával, a szomszédországok metropolisaival, de ugyanakkor komoly és súlyos konkurensei is vagyunk. Nagyon nehéz egyértelműen eldönteni, hogy most a kooperációt kell adott esetben hangsúlyoznunk, vagy igenis belevetnünk magunkat, hogy vállaljuk a hát a vetélkedést, hogy mi igenis ebben vagy abban vagy abban a témában jobbak szeretnénk lenni és, és sikereket elérni. Na most, egy ilyen nagy egységnél, mint egy város a vetélkedés, vagy akár csak vagyunk egy falut, ami, ami ugye azért kisebb, de ott is sok ezer embernek az érintét, é, é, életét érintik. Hát sok száznak legalább. Az, hogyha rosszul vetélkednek. Ugye? Mert lehetne azt is mondani, hogy mindenki megkapja a maga tortaszeletét, és abban a legjobb, itt az egyik helyen a legjobb, a, a, nem tudom, én a kulturális dolgokban az erős, a másik a, a munkahelyében erősebb, a a nem tudom, én most csak mondok ötletszerűen dolgokat. Valami erénye mindenkinek lehet. Eszembe jutott a régi tévésorodatok, a Kimiben Tudós. Igen. Hát az is egy vetélkedő jellegű De nem kell, hogy, nem kell, hogy az egyiket veszteségbe taszítsa, nem? Így van. Mert, mert mondjuk, ha nézzük ezeket a városokat, hogy Prága, Bécs, Budapest, akkor fölmerül az, hogy valakinek úgymond győznie kell ebben a versenyben. de azt hiszem, hogy ekkora méretű... Hogy milyen egységek versenyében ez, ez katasztrofális lenne. Tehát nekünk itt nem szabad legyőznünk valakit, hanem, hanem valamiben kell jónak lennünk. Hát ezeket... És abban versenyzünk? Hát tulajdonképpen itt minden nagyváros az policentrikus. Már úgy értem, hogy távolszóra használtam a szót, hogy nagyon sok funkciót tölt be. Igen. De ugyanakkor bizonyos fürtök, ugye angolul klasztereknek mondják, kialakulnak amelyek még az adott sokszínűségen belül még elevenebb színekben ragyognak. A Prága esetében nem kétséges, hogy Prága szerencsés város volt ebben a szempontból, hogy megmaradt a gyönyörű történeti Prága, alig szinte egyáltalán nem pusztult az utolsó jó néhány száz évben. Budapest ezzel szemben minden tragikus alkalommal romba dölt. Ugye a 20. században bőven tapasztaltuk ezt a sármja vagy az értéke minden egyes nagyvárosnak meg lehet és, és bizonyos értelemben lehet fejleszteni, ezeket tovább fejleszteni. a Budapest esetében azt reméljük vagy reméltük, hogy a közép-európai centrum lesz ugye a határoknak a spiritualizálódásával hát jövőre. Most már tényleg néhány nap múlva 2004-es esztendő. Nem most köszön. végül is nem megint végvár leszünk? Nem lehet pontosan tudni, itt sajnos több forgatókönyv van Budapest fejlesztése tekintetében, talán egy következő alkalommal erre még visszatérhetünk a kollégákkal együtt. Nagyon reméltük azt, hogy, vagy reméljük még mindig, hogy Budapest, vagy a trianoni határok ellenére határok spiritualizálódásával visszanyeri a centrum szerepét. De a konkurencia, most ezt kell kihangsúznom, az óriási, ugye Bécsnek a vonzó ereje, most a kisebb regionális térségekké szinte magába szívja Pozsonyt, hát valaha vicinális jár Bécsből, Pozsonyba, annyira közel van. És talán még az is nagy kérdés, akármennyire, talán furcsán hangzik még, hogy Győr is előbb vagy utóbb nem inkább Bécs vonzás körzetében, mm -hmm. nem is szólva Sopronról és Moson-Magyaróváról és a kisebb településekről. Úgyhogy Budapest fejlesztési koncepciói tekintetében rendkívül alaposan kell végig gondolni azt az attraktivitást, azokat a lehetőségeket, amelyeket Budapest, a, hát a régi, bizonyos értelem, a Kárpát-medence a történeti Nagy Magyarországra kisugározott és kisugározhat a, a jövőben is. a szóval sok minden bizonytalan még ebben ezek a Ezek a erények, ezek hol vannak? Tehát neki mondjuk magyar térségekkel kéne jobban összefognia, vagy egy ilyen városnak mi lehet a koncepciója ilyen téren? Én azt hiszem, hogy nagyon alaposan végig kell gondolni egyrészt a, a tradíciókat, tehát milyen, ugye a Győrnek van egy komoly ipari, ipari tradíciója is, a főutva fekszik, éppen Budapest és Bécs között, ha, ha már éppen Győrről beszél. Ugyanakkor van egy nagyon szép történeti mondja is. Nem hiszem, hogy most minden egyes város esetében érdemes ennél részletekbe belemenni, tehát a helyi emberek, vagy a helyi kutatók, tervezők nagyon jól ismerik a városaiknak az értékeit. És ez nem csak mondja, formálisan könyvekben jelenik meg, hanem jó lenne a város lakóinak, talán mondanám merném állítani főleg az értelmiségének a tudatában is Hogyha ez elvész, és talán itt egy furcsa ellenpéldát mondanék erre, az Egyesült Államokban, miután olyan óriási nagy a migráció, tehát könnyedén mennek 1000-2000 kilométert is egyik városból másikra kedvezőbb munkakörülményeket, vagy akár lakókörülményeket tudnak biztosítani maguknak, a, városok, a saját városokkal való identitásuk jóval csekélyebb, mint az európai nem csak nagyvárosokban, akár kisvárosokban is, vagy akár bizonyos térségekben. Ö, tulajdonképpen a 20., talán a 21. századnak a veszélye is az, hogy ez az identitás kisebb-nagyobb mértékben Európában is csökken. Egyikre se lehet azt mondani most, hogy kategorikusan veszélyes annak a hiánya. A mobilitás az, az jó, Ugye, hát valaha a vándorlegények is bejárták a félvilágot, és hozzátartozott az életükhöz. De mégis nekem az az érzésem, tehát a, a, a városunk, a mindegyik, tehát a szülővároshoz, vagy a családi hagyományok révén való városainkhoz, való kötődésnek csak van jelentősége, és kár lenne ezt a rendkívüli migrációknak a voltára. Nézzük egy következő pontot. A következő élünk, pont a szembeállítása az ökológia. Az ökológiát állítottuk szembe az ökonómiával. Mm. Ugye a szójáték is mondja, hogy az, öko, öko, a, a, az oikos, ugye eredetileg azt jelenti a, a lakás az otthon, a, a családi körzetet görög, görögül. E, és ennek a logosza, ennek a szembeállítása a, az ökonómiával a, a gazdasággal. Ja, ezt a kérdést leginkább olyan kritikus helyzetekben fogalmazunk meg, hogy mondjuk valaki nem törődő módon gazdasági előnyhöz kíván jutni, mondjuk valamilyen ipari létesítményt csinál a városban, vagy olyan helyen, meg elmérgezik de talán ennek vannak finomabb megjelenési formája, amiket talán nem ennyire szembetűnőek. Én azt hiszem, hogy bizonyos értelemben elsőbségről, prioritásokról van szó. Ugye a 19. század vége különösen, és még a 20. századon is bőven valahogy olyan mértékű elsőbséget kapott a gazdaság, a környezetvédelem, ugye most többé-kevésbé az ökológiával ezt azonosítjuk, bár talán érdemes kitérni annak, hogy az ökológia eredeti értelmezése teljesen más volt, hadd mondjam el néhány szóval, ha jól tudom, hekkel volt az a német tudós, aki sokat foglalkozott a témával, és főleg állati meg növényi ökológiáról beszéltek annak idején, aminek az volt a lényege, hogy észrevették és elkezdték firtatni a különféle együttélési formákat, tehát bizonyos növényi és állati csoportosulásokat, ahol a lényeg, tehát az ökológikus gondolkodásnak, a, tehát a növény és állati ökológia tudósai gondolkodásának a lényege az volt, hogy prioritás, tehát elsőbbséget az kapott, nem az illető fajnak, a, a, az egyedi vagy csoport sajátosságai, hanem a térbeli elhelyezkedése. Tehát a térbeli struktúrák a különféle együttéléseknek a formái. Tehát akár ismétlem növényi, vagy állati, vagy együttesen növényi és állati csoportosulások. <kül> hát ez az ökológiának, ez volt a, a kezdeti tartalma. Később aztán az ökológia lassan átment egy. Ilyen, hogy úgy mondjam, a ma, manapság majd, hogy nem azonosítjuk a zöld mozgalmakkal, a természetvédelemmel, akinek ökológiai beállítottsága van, vagy mondjuk ökológus ebből a szempontból, akkor már inkább <coughs> valami ilyesmit értünk alatta. És ugyanakkor jelenti, hogy az ökológiai mozgalma többé-kevésbé azt a szembenállást is, amit az előbb említett, tehát az ökonomia, a gazdasági prioritásokkal szembeállítunk, és, és hát igyekszünk kiküszöbölni a kétségtelen értékek mellett az ipar, amit a társadalomnak jelen, azokat a veszedelmeket, azokat a károkat is, amit hát egy-egy telep vagy akár szélső esetben a túlzott uh, lakótelepi beépítések is a környezetben jelentenek, vagy jelenthetnek. Most ugye manapság ez az ökológia, ez új, hát mondjuk úgy, hogy válfajokkal gazdagodott, mert mondhatjuk azt, hogy van szocioökológia, vagy mentál ökológia, tehát olyanfajta mentál higiénia, ugye olyan fajta gondolkodással nem csak a, az élőhely és a fajnak a, a, a megvédése, vagy föntartása, vagy természetes formában való megtartása a cél, hanem egy társadalmi képződménynek a, a minősége, vagy annak a jó minőségének a biztosítása, vagy annak a helyreállítása az emberi társadalomban, vagy pedig az egyénnek a, a mentális egészségének a biztosítása. Én úgy gondolom, hogy ma már ez is az ökológia részét képezi, főleg, hogyha a várossal kapcsolatban használjuk. Viszont a város, említetted a lakótelepeket, nem biztos, hogy egyértelműen mondjuk egészségtelen lakótelepen lakni, de egy biztos, hogy a lakótelepen például bizonyos fajta mentális problémák fokozottabban jelentkeznek, a tömegesedés, az egyszínűség, a monotónia a következtében. Talán azt mondanám, hogy az ökológia útja, amit az előbb említettől a növényi állati elsősorban a szociológia felé vezetett. Tehát a szociológia, talán úgy mondanám, a, a szociológán belüli térfaktoroknak a kiemelkedése, tehát amikor megint csak az emberi társadalomban is hangsúlyt kap, nem csak az, hogy ki, milyen kapcsolatokban, hogy jönnek létre az emberi kapcsolatok, hanem milyen térstruktúra övezi ezeket az emberi kapcsolatokat, amikor ez kap prioritást, tehát ez volt a tulajdonképpen az úgynevezett human ecology, vagy a social ecology, a humán ökológia, vagy a a kibontakozása. És, és ebből, ezt a fázis hagytuk talán ki, ebből lépett aztán tovább a manapság köz, többé-kevésbé általánosan elfogadott ilyen természetvédelmi, vagy környezetvédelmi, hát, hogy mondjam, terminus technicus felé. De mind a mai napig a, a humánökológia és a szociálökológia vagy szociálökologia erőteljesen őrzi nagyon komoly szerepét a, a szociológiai kutatásokon belül is. A város tervezésében, mondjuk ha veszed Budapestet alapul, ezek a szempontok most mennyire érvényesek? Én azt hiszem, hogy inkább nagyobb rész frázisokban jelenik meg. Szóval beszélni már beszélünk róla. Hát itt van a levegő, tisztaság, a legkülönféle mozgalmak, tehát a, a, nagyon sok szervezet van, amelyek, amelyek küzdenek. Tehát az ökológia, ha tetszik, most már túl a humán ökológiai szempontokon is, azokért az értékekért, amit a, ez a gondolkodás jelent. De ugye hát a, most már hosszú ideig Magyarországon nem volt környezetvédelmi minisztérium most már jó néhány éve van, sőt, elég viharos miniszteri pozíciók, és emlékezhetünk a, a magyar belpolitikát illetően. De hát talán azért, mert nem is vették annyira komolyan a politikusok ezt a Én azt hiszem, hogy így van, hogy, hogy még, még mindig többé-kevésbé marginálisnak tekintik azt a feladatot, mert tulajdonképpen sok jövedelmet nem hoz, inkább csak úgy kell nem is csekély összegeket áldozni környezetvédelmi célokra, amelyeknek a, a hatékonyságát nem rövid lejárat van, és nem közvetlenül tudjuk mérni, mint eszem fel egy egybira, miha, iba, ipari beruházás esetében. De én azt hiszem, most a, a Európai Unióba való belépésünk kapcsán épp a, a, a már E, e, európai Uniós tagoknak a tapasztalatai révén erőteljesebben kell odafigyelnünk és bizonyos késztetést is kapunk az európai Brüsszeltől arra, hogy a környezetvédelmi szempontokat jóval komolyabban kell vennünk az elkövetkező években. Hát, Budapest, <kül> ez a tendencia az ökonomiai, tehát a gazdaságnak az előtérbe helyező gondolkodás, ez ma mennyire dominás. Mennyire, mennyire jogos azt mondani, hogy, hogy itt mindent a pénz vissza, pénz dönt el. És a következményekkel pedig kevésbé számol. Ezek a döntések, amiket ma városfejlesztésnek látunk, ezek vajon hány évre szólnak? van -e ebben generációs Én azt jövőkép? hiszem, hogy itt, itt vissza kell térnünk egy kicsit egyik korábbi ilyen ellentétpárunkra, ahol utaltunk arra, hogy a, a politikusi attitűd a legtöbb esetben, és ez nem csak Magyarországra áll, viszonylag rövid lejáratú. Épp úgy, <coughs> mint, a, mint a gazdasági szakembereknek a vágyai, hogy a lehető leggyorsabban, a, le, a lehető legnagyobb profitra tegyenek szert. Ezzel szemben az ökológiai gondolkodás is, és, és tovább az urbanisztikai gondolkodás egészen természetesen az hosszú lejáratú, az generációs léptékű. Na most itt is összeütközés van, erre még a később még a mai nap folyamán kifogunk térni, hogy a rövid lejáratú gondolkodás és a hosszú lejáratú, tehát a távlati gondolkodás az itt erőteljesen összeütközik. Úgyhogy én nem, nem érzem nagyon pozitívnak azt, ami nem csak Budapesten, hanem mondhatnám azt általában a volt szocialista országban, vagy pláne a fejlődő országokban. És az úgynevezett fejlett országokban ez... ez szigorúbb mondja, szabályok igen? vannak. De ez hogy egy jó. a józanosodásnak zonos, jó az eredménye, egy ilyen belátása, hogy rövid távon építkezünk, akkor a hosszú távú céljákat azt lehetetlenítesszük? Vagy? Nem, nem, ez is, de ugyanakkor a társadalmi nyomás is jóval erősebb, és, és tulajdonképpen miután az anyagi feltételek is a fejlett országokban kedvezőbbek, tehát meg tudják engedni maguknak, hogy ne csak rövid lejáraton gondolkodjanak, és, és rájöttek arra, hogy egészségben, tehát a népegészségügyben, hogy úgy mondjam, Végeredményben a, az ökológiai hozzáállás, nem szép magyar szóval fejezem ki magam, az egyszerűen társadalmilag és hasznosnak bizonyul, ha nem, ha nem olyan rövid lejáratú mint egy gazdasági megtérülés. Tehát egy jó befektetés Tehát hosszasabban, tehát nagyobb távlatokban kétségkívül jó befektetésnek bizonyul. mi folytatjuk a beszélgetésünket és közben egy telefonálunk is akadt akit nem sokára be fogunk kapcsolni, megpróbáljuk öt visszahívni, ez a zene alatt nem akartuk hogy találtsa a vonalat de addig megkérlek, hogy a következő pontnak a, ö, egy pár szót mondjáról, hogy hova is lépünk tovább tehát mostanáig ugye az ökológiát és az ökonómiát állítottuk szembe, vagy egymás mellé. Most tulajdonképpen megint egy nagyon érdekes, hogy aki akikben egymást kiegészítő szempontsorról fogunk beszélni. A helyi érdekeknek, vagy értékeknek a szembeállítása a nagyobb térségi, ha tetszik, akár agglomerációs, vagy regionális, vagy országos értékekkel, Itt tulajdonképpen egy közismert dologról van szó, hogy millió esetben fordul elő, hogy, hogy kinek, kinek az egyéni érdeke, hogy ő egy történetesen most nyers példát mondok, szeretne egy három-négy emeletes épületet építeni, de az történetesen a szomszédnak a kilátását zavarja, vagy egyáltalán túl közelé is építene, maximálisan szeretne beépíteni, most kis léptékekkel kezdem, ami a szomszéd vagy a szomszédságnak a érdekeit zavarja. De ugyanúgy előfordulhat az, hogy egy községnek az érdeke a szemben áll, a szomszéd községével, de nem is szólva arról, hogy szemben áll a, a, a centrummal, annak a kisvárosnak az érdékével. Vagy, hát, vagy például lerakó esetében egy hát nagyvárosnak az érdekel szemben van, áll egy kis van, aki kiszemmel magának lerakó Vagy nem egyszer, nem egyszer még komoly politikai kérdésé válik, akár most, hogyha még nagyobb léptékben beszélünk. A vidék szemben állása Budapesttel, a fővárossal Na most burtosztóan nehéz ezt, ezt megfogalmazni, és ezeket az értékeket, hogy úgy mondjam, explicit módon kifejteni. Tény az, hogy, hogy még kategorikus álláspontot sem lehet elfoglalni, itt az érdekek, és ott tegyem hozzá, erről beszéltünk már egy korábbi alkalommal, az érdekeknek és az értékeknek az összevetésével. Mégis... Meg kell említenünk, vagy legalább arra kell törekednünk lehetőleg, hogy a magasabb rendű értékek azok, hát hogy szépen fejezem ki, mondom, nagyobb teret nyerjenek a, a helyi érdekekkel és értékekkel szemben. De ismétlem, ezt nem lehet következetesen mindig minden alkalommal. Ö, ö, mi a mérce Na, erről van szó, hogy. hogy Egyértelmű mérce nincsen. Például, hogy egy községnek a körzetében, amelyik egy, egy gyönyörű üdülőhelyen fekszik, olajat találtak. Mm -hmm. Na most a, a természeti értékeket az olaj tönkre teszi. Az egyik érdek, a nagyobb társadalmi érdek esetleg azt jelenteni, Isten az óriási olajjövedelemre tehetünk szert. Ez valóban társadalmi érdek? Ilyenkor persze, én csak én megkérdezem. Hát ez az, mm -hmm. ez az hogy, hogy nagyon nehéz egyértelműen nem is szóval egyértelműen számszerűsíteni ezeket a dolgokat. Hát a közelmódban volt éppen az osztrák-magyar határon, vas ez a téma, amelyben aztán még a miniszterelnök is megszólal, hogy egy felszíni szénbányát mm -hmm. kívántak Igen. nyitni, és a burgálandi vezetés, a, a vasmegyei vezetéssel és a lakosság nagy részével egyértelműen tiltakozott az ellen, hogy ott létrejöjjön ez a felszíni fejtés. És itt megint, megint azt lehet mondani, hogy érdekek ütköztek. Tehát esetleg egy egészen szűk, bár hozzáteszem, ez nem csak területi érdek volt, hanem gazdasági érdek ütközött a lakosság esetleg nagyobb részének az érdekeivel és az értékeivel. Mondjuk legutoljára nyilvánosan, hogy az 50-es vagy a, hát mégis a szocializmus idején mondhatták azt, hogy ez mondjuk társadalmiért érdek, akkor megították volna ezt a limitbányát mindent. Hát a minden valószínűség De? szerint persze. De ma már egyértelmű, hogy, hogy ennek a, a tényleges haszna az a befektetőké valójában, ami egy, egy szűkabb csoport. És, és nagyon nehéz ezt Hát én ezt visszajuttatom adóban és sok mindenféle formában az államnak, amiben közvetve az állam minden egyes lakosa is valamilyen hasznot húzhat. Tehát nem, nem olyan egyértelműen ezek a dolgok. Hát ez Csak volt ami példá... utána marad, az meg utána Persze. marad száz évig. Vagy egy másik témát évig. mondanék, például a... A túlnak volt évekkel ezelőtt, hál' Istennek mostanában nem hallok róla, a vízszintjének, meg egyáltalán a, a forrásainak a veszélyeztetése, a bauxit vagyonnal szemben, tehát a, a, nem tudom már egészen pontosan, nem, nem is emlékszem. Igen, a fúrások miatt a, a két a karci... vízkészlet az, az érintkezett. Az, az érintkezett, érintkezett a... egymással és, és veszélybe sodorta hát itt megint teljes joggal merült föl, hogy most mi lényegesebb az ország részére a bauxitból származó nem csekély jö, gazdasági ö, jövedelme az országnak, uh -huh. szemben azzal a természeti és egészségügyi értékkel, egészség értékkel, amit a hévizitó jelent vagy jelentett. Uh -huh. Itt a gondolatnak a lényege, amiről beszélünk, hogy, hogy ezek, ezek a szembeállítások, ezek a világ minden táján megjelennek, és ezekkel nagyon konkrétan, nagyon alaposan mérlegelve meg kell küzdenünk szóval a mindenkori vezetésnek és nem csak a vezetésnek tehát a hatalmi erőknek hanem a társadalmi szervezeteknek is tehát az egyének ők. képviselőinek is akik. most általában az lehet azt mondani, hogy egy gazdasági érdek lehet -e olyan erős, hogy valakinek a, az egyéni sérelmét mindenképpen figyelmen kívül hagyja. Tehát most én azért inkább egy közösségre gondolok, nem egy személyre. Tehát csupán az, hogy valakinek tönkretesszük az otthonát. És el kell onnan költöznie. És nem is kár, tudjuk kárpótolni ezért. Vagy egy, egy, egy mit tudom én, mondjuk mint a Dunakanyar. Tönkretesszünk egy, egy egész országnak a nőtt tájat mondjuk egy, egy erőművel. Ez tulajdonképpen ezek ugye olyan, olyan érték, amely az egyik oldalon meg lehet fogalmazni, hogy hány milliárd forint haszon, vagy, vagy érték a másik oldalon, meg megfoghatatlan érték. Mert valakinek a jó érzéséről van szó, hogy egy humánus társadalomba vajon ezeket nem lehet-e valóban szembeállítani egymással? Hát tulajdonképpen a szembeállítás az végül is megjelenik még is. jól lehet előnyt adni a humánus Igen. igénynek. Én azt mondanám, hogy, hogy az a különféle országokban különféle szabályozások vannak, különféle jogi szabályozások vannak, <kül> hogy milyen <kül> hogy milyen módon kell akár anyagilag is kárpótolni azt, akik, akinek a kárai a, a, a, ilyenfajta beruházásokból származnak. Nálunk én azt hiszem, hogy ez nem eléggé szabályozott, hogy kinek, ha rákerül a sor, hogy valaki elszenved valami ilyesmit, hogy milyen, milyen anyagi kárpótlás jelen, nem is szólva, hogy a történetesen hát betegség formájában is megnyilvánul. Általában az emberi szenvedést, vagy az vagy egészségügyi károsodást anyagilag fölmérni, hogy ez most ennyi forintot, vagy eurót, vagy dollárt jelent, rendkívül nehéz. És valószínűleg teljes kárpótlás soha senkinek nem lehet adni hmm. ebben a tekintetben. Tovább lépünk a következő ponthoz. Szeretnék egy rövid üzenetet elmondani a kedves hallgatónak, hogy itt a kollégánk próbálkozik, de valamilyen oknál fog válni a foglaltat jelez az a telefonszám, amit kapott. Úgyhogy ha a véleményét meg szeretne osztani ölünk, akkor azt kérjük, hogy még mégis hívni minket, most nem lesz zene, úgyhogy azonnal a hadásba fogjuk tudni adni. Nézzük a következő ponton. Hát most ugyanennek a gondolatnak az időbeliségét veszük, vehetjük egyre egy következő ilyen mondjuk ellentétes egységpárra. Aha, meg is van a telefon. Meg is van, a azt hiszem. Kollégám. Köszönjük. Hello! A telefon, vagy a rádióját húzza teljesen le. Teljesen Oké, oké, akkor évegőző. nagyszerű elnézést, csak így tudtuk megoldani. Hallgatjuk Nos, el. hát én csak így háttérből hallgattam ezt a beszélgetést, rendkívül értelmesnek üdvözlök mindenkit egyébként, vele el vagyok. És, és valahogy párhuzamosan egy szó merült föl bennem, kutatgattam emlékezetemben, Sándor György mondta a utoljára egy Fridricuszott a kapcsolatban, amikor őt kitüntették valamilyen rejtélyes oknál fogva, de többször megérdemelte volna már, de mindegy. És ez a szó az altruizmus. És ezt olyan szépen utána feledésbe is merült, hát hogy az egész fogalom az valahol, mintha stimmelne erre a gazdasági gondolkozásért módra, amit éppen most beszélnek. Az altruizmus teljes hiánya, tehát uh, ugye az altruizmus, az egoizmus totál ellentéte. És a, a, az altruista gondolkozásban ugye a, az adás a lényeg, tehát a, a, pont az őrzés ellentéte. Haló? Igen. hallgatjuk, igen. Nos, minthogyha ezt, ezt a gondolatot, tehát az egész gazdaságpolitika, illetve a politika ezzel a fogalomról teljesen megfeledkezve, a másik oldalt erősen tárolja, tehát a, a létharcot és a, a, a, a totál, szóval is, a vadkapitalista gondolkodást. Erről teljesen elfeledkezve, pedig nekünk ebben az országban jelen pillanatban ennél ártalmasabb dolgot nem igen tudnék találni. Nem tudom, hogy mi a véleményük erről. Kedves Veres Mihály úr, örülök, hogy hallom a hangját, és legalább szóban megismertük. Nekem az altruizmus mellett még, egy, még két fogalom jutott az eszembe elég hasonló hozzá. Az empátia. Az empátia gondolata, amikor beleérezzük, átérezzük a másiknak. Elnézést, tudom. az altruizmus elképzelhetetlen empátia Pontosan, és, pontosan. Tehát tehát ez a kettő kap... nagyon szorosan Így kapcsolódó van. Így van. két fogalom, és én most elnézést, hogy ez a gyors meggazdagodás, stb. Ilyesmi. Én elgondolkodtam, amikor sűrűbben voltak ezek a nagy. Vagyonú embereknek a gyilkosság sorozatai, hogy ugyan miért nem ment el? Hát annyi pénze volt, elmehetett volna, érezte, hogy veszélyben van az élete. és aztán úgy, ú, Utána gondoltam, hogy nem tehette meg, mert benne volt a mókuskerékben. Egyszerűen nem tehette meg, hogy, hogy meglépte. A, a, a, vannak olyan körülmények, hogyha ha beszáll ebbe, már csupán a játék, illetve a versenykedvér már nem tud belőle kiszállni és kénytelen azokat a törvények, tehát azok a törvények szerint mozogni, gyarapítani a vagyonát, kényszerű rá, mert különben a másik eltapossa. Mert ők közösen alkották ezt a játékszabályokat, és ezek a játékszabályok mentén ez a törvény, ez, ez a járatú. Azért kellene egy kicsit ebben az altruista gondolkodással vagy altruizmussal foglalkozni, hogy hát más alternatívát kínálni a, a társadalmi boldogulásra. Ha megengedi, talán még egy megjegyzést szeretnék tenni, most már kicsit eltérünk, de voltak éppen igazából nem tovább, térünk el. Tovább, egy, egy kicsit bonyolítjuk a... és göngyölítjük a témát a, az ön megjegyzései által. Megint csak eszembe jutott, nem tudom, esetleg ön ismerje Bálint Mihálynak a nevét. Bálint Mihály, aki külföldre szakadt, világhírű, pszichoanalitikus lehet, magyar származású, és működnek az úgynevezett Magyarországon is másútt is az úgynevezett Bálint csoportok, ahol az embereket egyszerre pólítják gyógyítani a fizikai bajaikat, és a lelki bajaikat. Na most nem is elsősorban Bálint Mihálynak ez a gondolata jutott az eszembe, hanem egy sokkal komolyabb, ami az ön kerék gondolatához kapcsolódik. Tudni, neki van egy könyve, amit sok-sok évvel ezelőtt írt, ennek az a címe, magyarul is megjelent, Ismétlés és újrakezdés. És a lényege az hogy az ember életében keresztül ezerszer és ezer egyszer és nem tudom hányszor bizonyos élethelyzetekben újra meg újra ismétel, észreveszi, hogy akár családjával, főnökével ismét, Te jó Isten, már megint ezt a marhasságot. És, és évek és évek telnek el az adott helyzetekben, meg mindig csak úgy viselkedik. Nos, Bálint Mihály azt írja ebben a könyvében, hogy aki fejlődik, aki képes belső fejlődésre is, akkor ezek fokozatosan enyhülnek. Észreveszi, hogy na most ezt elkövettem. Először észre se veszi. Észre se veszi, mert ohó, én vagyok a hibás. hogy én. A másik, a párt, a kormány, az egyház, a férjem, a feleségem. És, és hadd ne soroljam még. Én, én, én tökéletes vagyok. És akkor az következik, hogy ez közelít, hogy na, na, tehettem volna esetleg valamit másképpen. Lehet, hogy egy jó idő telik el az esemény óta. Aztán ez folyton közeledik. Egészen közeledik ahhoz, hogy már a, a következő pillanatban észreveszi azt, hogy na, micsoda hülyességet vagy marhaságot csináltam, nem kellett volna. És egyszerre, és erre, erről ír a Bálint Mihály, ez a kulcs gondolata eljut odáig, hogy el sem követi. És erre mondja azt, hogy újrakezdés, bizonyos értelme egy újrarendezése legalábbis ebben a vonatkozásban az életének. Hát kicsit hosszan tértünk ki az ön. Ez, igen, igen, csak én egyetlen egy dolgot hiányolok a politika részéről, hiszen a politikának ugye a, a média hatása, stb. azért ezeket, tehát hogy is mondjam, a gazdaság, úgy néz ki, mintha önállóan alkotná a szabályait. Egyfolytában újra szabályozza a dolgokat, vagy van egy világtrend, a csuda tudja, biztos, hogy van. Hát, és, de, hogy csak úgy képletesen mondjam, az Isten és az ember között ez az alapvető különbség, hogy Isten egyszer megteremtett, vagy a Teremtő, mindegy, nem kérjük Istenre, Teremtő egyszer megteremtette a szabályokat, tehát a, akár a mechanika, akár a, a kémia szabályait megteremtett, és azóta nem változtat rajta. Ez viszont ugye az ember teremtése, ugye, csillog és zörög. ez folyamatosan változtató dolog. Tehát az ember végül is frusztrálja egy, egy idő után, mert észreveszi, hogy elindult ő egy jó úton, közben az út változott meg. Tehát ő, ő, ő, ő rákényszerül arra, hogy vagy az, hogy lépjen a, a módosított szabályzatta nem kiszámítható, inkább így mondhatnám, az emberi ő, alkotta ő, szabályrendszer. Tehát és mindegy, lehet, hogy én is most nagyon eltértem elérzést. És... Nagyon örülünk, de... hogy hallhattuk a véleményét, és köszönjük szépen, hogy felhívott még. Köszönjük, köszönjük szépen. Évosként. Viszont kívánok. Ezzel a szép gondolatokkal még Hát tovább még a... A e következő témánk, mint éppen elindítottuk volna a telefon előtt, hogy a, a rövid lejáratú gondolkodást vagy akciókat próbáljuk szembeállítani a hosszú lejáratúakkal. Érintettük már ezt is korábban. Ugye az előbb a térségekről volt szó, szóval a kis léptékű térségi érdekek, értékek szembeállítása a nagyobbakkal. Most ugyanez megjelenik idővel. Mondjuk itt egy dologra a ha hallgatónk eléggé hogy mondjam, élesen rávilágított, hogy belső fejlődés nélkül, ugye a kérdése, vagy a fölvetése nekem ezt sugalja, nincs belső fejlődés, tehát az egyéneknek nincs egy egy, egy, egy, tartása. egy tartása, vagy nem, nincs egy olyan nevelésbe részük, a, ami, ami ezt a belső fejlődést segíteni, ezek a, ezek a hogy mondjam, ellentétek nem tudnak föloldódni, hisz ezeket emberek kreálják nagyrészt. Ezek nagyrészt pszichai hátterű dolgok, tehát a saját akaratunk, a vágyunk, a, az önzésünk okozza nagyon sokszor ezeket a ellentmondásokat. Igen, és itt nem utolsósabb arról van szó, hogy a saját önzésükön, amire itt a is szólt, hogyan tudunk adott esetben a saját egocentrizmusunkon, hogy úgy mondjam, túllépni, hát ami előkerült itt az előbb a, a szolidaritás, az empátia a, a tekintetében, Igen. amit az előbb éppen a hozzászóló kapcsán érintettünk. Na de visszatérve, tehát a rövid lejáratú és a hosszú lejáratú gondolkodást, most már tényleg kellő tömörséggel beszéljünk erről is, amennyire lehet, a urbanisztika, tehát a város a településsel való gondolkodás, sőt az ökológiai gondolkodás általában hosszú lejáratú. Érintettük ezzel szemben a, a gazdasági gondolkodás, legalábbis a, mondjuk a legnagyobb multicégektől eltekintve, akik, akik aztán megvan az erejük és a, a, a hátterük, anyagi hátterük is arra, hogy esetleg képesek legyenek nagyobb időtáblatokban is gondolkodni, de a, a gazdasági befektetőknek a legnagyobb része az a lehető leggyorsabb és a legnagyobb haszonra törekszik. Hát a kapitalizmusnak, de hozzáteném a vadkapitalizmusnak ez a lényege. Na most ezzel szemben még egyszer húzzuk alá az urbanisztikai, tehát a, és az ökológiai gondolkodás az hosszú jelenáltuk, generációs gondolkodást jelent. Épp úgy, még talán szimpla példát mondanék, egy-egy épület, élettartama, mert ugye a, a politikusi hatalmi gyakorláshoz képest ez is jóval hosszabb, mondjuk 60-80-100-120 év, ha nagyon sokat mondok általában, egy városnak az élete az sok-sok generációra, évszázadokra terjed ki. Tehát az egész gondolkodás, a szemlélet radikálisan tér el egymástól a gazdaság és a politikai vezetés, és a hát, hogy mondja, a város tervezői vagy az urbanisztikai szakembereknek a gondolkodás módjától. Te még tartogatsz két pluszpontot is a, a Igen. tíz mellé. Igen. Tudanék, én Amikor a legelején elmondtam, hogy ez a, ez a, ez a tíz szempont, ez a tíz ellentétpár úgy jött létre, hogy amikor meghívtak Dél-Afrikába, Fokvárosba ennek az előadásnak a megtartására, akkor töprengtem, hogy melyek azok a, ha tetszik, ellentétes egységpárok, amelyek a világon mindenütt érvényesülnek, és bizonyos mértékben ennek a, ha milyenségéről. kvalitatív mienségéről. Mert ez számszerűsíteni rendkívül nehezen lehet. Minden egyes ország, vagy minden egyes város fölismerheti, minden egyes társadalom, hogy ezekben a valatkozások, ezekben a párokban ő hogyan áll. És esetleg, ha nagyon akarja, tehet egy jelzőt, hogy én itt az első, harmadik, ötödik el, de nincs különösebb jelentőség ennek. És akkor azt mondtam a hallgatóknak, én történetesen tizet állítottam itt össze, de ki, -ki hozzá tehet még 11-et, 12 15-öt, amelyeket súlyosnak és jelentősnek érez. A lényeg a Gondolkodásforma, uh -huh. amelyik ugye visszautal a keleti Yin-Yangra is, hogy ahogy állandóan hullámzunk a két véglet között, és mind a kettő meg van, mind a kettő lényeges. Ugye a demokratikus országokban is vannak autokratikus elemek, és egy autokratikus országban is itt-ott megjelenik, ugye kisebb körben a demokratikus vonatkozása. Teljesség gondolkodás mellett nem tudjuk kikúszövelni a részeket, hadd ne soroljam a töb többi szempontot. Mindegyik jelen van, csak a mértéke és az aránya szabja meg egy-egy adott városnak vagy országnak a helyzetét. Még két, két témát tettem hozzá, már az a jövetelem után. Az egyik a a manapság rendkívül hogy úgy mondjam, divatos is, de a 21. század küszöbbének az egyik alapvető hát, hogy mondjam, olyan ellentétpárja, amit gondolatilag már össze is kapcsolunk, ez a virtualitásnak és a realitásnak a egymás mellé, vagy szembeállítása. Tulajdonképpen a nemzetközi szóhasználat már kettőt össze is kapcsolja, hogy virtual reality Igen, mondja, Igen. te a virtuális realitás, de hiába kapcsoljuk össze, mégis ebben a mai világunkban a virtualitás rendkívüli teret nyert. Na most én a virtualitás, a virtuális világomba sorolom a kommunikációt is, mint egy, egy jelentős és egy sajátos részét ennek a virtuális világnak, amelynek a lényege az, hogy a közvetlen kapcsolatok helyébe rendkívüli módon, a közvetlen kapcsolatok helyébe rendkívüli erőteljesen léptek, az úgynevezett virtuális kapcsolódások. Ugye manapság ugye a kommunikáció csodája, fölvehetem a telefont virtuális módon, ha tetszik, beszélhetek Japánnal, mm. Ausztráliával, bár, bármilyen távoli országgal, ami glóbuszokon, vagy ottani barátaim ott ott kapcsolatot, emberi kapcsolatot tarthatok fön, elektronikus segédlettel. Így van. Tehát, és ez, ez visszahat érzelmi szinten, tehát mint ember ezt igen. képes vagyok. Egy következő alkalommal felfallam. talán visszatérhetünk mm -hmm. még egy kicsit bővebben ennek a témának a kifejtésére, a különféle városmodellekre, a elektronikus mm -hmm. modellek, és hadd ne soroljam, hányféle van már, amelyek a város gondolat megragadásában és erőteljesebben alkalmazzák a virtualitásnak ezt a... Ezt a rendkívüli térnyelésén. Tehát manapság végelenében előfordulhat az, hogy mi itt ülünk és valamilyen munkakörben dolgozunk, és ugyanakkor a főnökünk történetesen az nem itt, hanem 500 vagy 1000 kilométerre is lehet, és a kapcsolatunk a képernyőn virtuálisan, ugyanolyan közvetlen a hangunk eléri, de még esetleg a képünk is, a virtuális képünk, de a, a szemtől szembe való kapcsolat, a face-to-face -face kapcsolat, ahogy az angolok mondják, ez hiányzik. Na most az egyik legnagyobb dilemmája a, a modern városkutatóknak, városépítési szakembereknek, urbanistáknak, hogy vajon ez a lehetőség, ez a virtualitás ez szükségtelenné teszi, vagy legalábbis erőteljesen csökkenti a nagyvárosoknak, a városoknak és a nagyvárosoknak a szerepét. A technikai feltételek megvannak rá, hogy történetesen egy kis vidéki házamban üljek, minden kényelemmel el vagyok látva, ott van a képernyő, és ugye divatos szót használom, ugye a barátaimmal, barátnőmmel, főnökömmel, bárkivel, aki a világ másik részén él vagy dolgozik. A technikai föltételek erre megvannak már. Kérdés, hogy az ember legalapvetőbb, tehát a személyiségéből folyó, ember létéből folyó igényei mennyire engedik ezt a fejlődést a továbbiakban is kibontakozni ez ennek a témának, ennek az ellentétpárnak, ez a, ez a kulcsa, uh -huh. és a, a, ez a csodálatos technikai lehetőség, amelyiknek a haszonélvezői vagyunk, ugye a mobil ker és uh -huh. ugye millió formában áraszt el minket a, a virtualitás csodája, hogy úgy mondjam. Milyen mértékben egészséges, vagy egyoldalúan egészséges az emberi társadalom? Én azt hiszem nem egyszer idéztem már korábban is a a, könyv, a Gutenberg galaxisnak a témáját, amikor is, vagy 500 évvel ezelőtt, a Mársál a nevezetes könyve alapján, a Gutenberg Galaxis című könyve alapján, a Gutenberg felfedezése milyen óriási fejlődést indított el az emberiségben, és pontosan Mársál McLuhan volt az, aki vállalta, hogy annak ellenére, hogy később rengeteg kritikát kapott ennek kapcsán, hogy ez a paradigmaváltás nem csak értékeket teremtett az emberiségnek, hanem bizonyos átkokat is idézőjelben mm. jelentett. Ő azt fejtette ki, hogy mondjuk egy első szintű közvetlenség elvesztés következett be akkor. Nos, hogyha most nagyot ugrunk, most az 500 év után, hát most még erőteljesebben folyik ennek a közvetlenségnek az elvesztése, és egy magasabb szinten, ugye amikor bekapcsolom például a televíziót, akkor a dialogus egy egyoldalúvá vált, tehát egész egyszerűen a televízióban virtuálisan látom az illető hmm. személyiséget, legyen az politikus vagy csinos színésznők, vagy bárkinek a műsorát, és én passzív, kvázi passzív hallgatója, vagy illetve most már nézője vagyok ennek. És egyre kevésbé vagyok fölfedező, egyre kevésbé vagyok kutató, hanem fogyasztó vagyok, és, Igen. és ezért Igen. talán manipulálható is vagyok. Tehát ennek most már rendkívül nagy irodalma hmm. van. Mondom, úgy, úgy vélem, hogy ez, ez a téma messze menően megérdemli azt, hogy egy vagy akár több alkalommal erre kitérjünk, mert ez, ez az a probléma, amelyik a a világtársadal, amit beleérte a milyenket is hát erőteljesen érinti. Talán még a virtualitásod azt tenném hozzá, hogy évekkel ezelőtt történt ennek egy további fejlettségi foka, hogy úgy mondjam, még hozzánk még alig hatolt be. Egy barátom mesélte, aki Amerikából jött vissza, hogy most már olyan virtuális hogy mondjam, eszközök vannak, mint egy, egy motorkerékpárosnak a sisakja, amelyikben a, ennek a virtuális programnak az élvezője beül egy fotelbe, és manipulálni tudja a műsort. hogy a televíziós műsorokat hát nem igen tudjuk manipulálni, legfeljebb átállunk, ha nem tetszik egy másik programra, vagy netán betelefonálunk de magának, a programnak a lefolyásába, hát nem igen tudunk be beleszólni. szóni Volt egy-két ilyen kísérlet, hogy a hallgatói, de uh -huh. bizonyos változat, más változatokba fejezzék be azt a műsort, de ez általában ez a, ez a befolyásolás még jelentéktelen, és mondjuk technikailag nem áll nagyon magas szinte. Na most ezek a virtuális eszközök, amik már forgalomban vannak az Egyesült Államokban, olyanok, hogy az illető nézi a műsort, és is hallgatja egyszerre, és különféle gombnyomásokkal tetszés szerint tudja a programokat módosítani. Na most ennek az egyik tágtere, mint az illető mesélte nekem, a szex irányú, tehát például a legcsodá, ha férfi vagyok, a legcsodálatosabb nő, vagy fordítva, szerepel, játsz a műsor, és akkor különféle gombnyomásokkal bármit el tudok vele követni. Tehát virtuálisan a világon minden hát, hogy mondjam, akcióra képessé teszem, hozzáteszem virtuálisan. Mm. És ez még csak hagyján, már, már ezen is elképettem, az illető mesélte, de ennek van egy még vadabb, hogy úgy mondjam, egy riasztóbb tematikája, amelyik legalább olyan mértékben elterjedt, nem tudom, hogy melyik jobban, amelyik ilyen militarista, ilyen katonai beállítottságú. Tehát képzeljék el a hallgató vagy képzeld el te, hogy... Nézem a műsort, és megy egy hatalmas hadsereg, és elhatározom, hogy én leszek ennek a hadseregnek a fővezére. Akkor egy-két gomnyomás, és akkor már én haladok ott, kivetítve ennek a hadseregnek az élén, vagy irányítom ezt a, ezt a hadsereget, vagy légierőt. És ha kedven van, ott van a képzeletbeli, a virtuális hidrogénbomba, vagy atombomba, ha akarom, elpusztítom, mm. ha akarom, azt történik velük, amit akarom. Hát ez mondjuk nagyon nem beszéltelem, mert az úgynevezett baráti tűz, amiben a legtöbb angol az iraki háborúban meghalt az amerikaiak által lettek lelőve repülőről általában. A brit katonák, amikor meglátják, hogy közeledik szóval? egy amerikai repülőgép elszaladnak rögtön, mert az amerikai pilóták fiatal srácok ezeken a, a, a háborús programokon nőttek föl, és számukra ez egy, ez egy ilyen joystick játék. Pontosan erről. És van. nem képesek különbséget tenni, és nem képesek ítélni. Tehát nagyon sokszor a saját embereiket lőtték le. Sokkal Igen. többször, mint az irakiak. Igen. Még... Te e Nef, a tizenkettediket, azt nehogy kiadjuk. Egy... Én nem tudom, mennyi időnk van. Hát még. most rövid időnk van, de legalább említjük. Nem tudom, rá. hogy most megemlítjük, és talán a következő Jó. alkalommal esetleg ezzel kezdjük, de visszatérünk minden, mindenképpen erre. Tulajdonképpen ennek a legutolsó veszélyes ellentétpárnak, vagy ellentétes egységpárnak, a virtualitás és a realitás párjának egy, hogy mondjam, fölébe megy ennek. Ez a pár a profánnak és a szakrálisnak a szembeállítása uh -huh. a világban. De hát is ezzel is kezdtük szinte. Szinte igen. igen. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a következő alkalommal, és éppen azt tematikusan is nagyon időszerű, hát karácsony után uh -huh. vagyunk egy nappal, tehát a szakrális világunknak és a profán világunknak a szembeállítása, a helye, aktualitása a város témában és a városfejlesztésben is nagyon nagy jelentőségi. Én úgy érzem, hogy erről szintén beszéljünk egy következő alkalommal bővebben. Ezzel tulajdonképpen ezzel a gondolattal zárjuk le a mai alkalmat. Köszönjük szépen, Vidó Ferencet haladták nagyvárosi dilemmákkal két hét múlva. Találkozunk újra.